Ixili, xilik. Egun ho miren, Zer garga hoan ez duzulorik egin ahala. Egun onana. Ba egia esan no solo gutxi egin dut. Gau guztian buruan nire arazoa izan dute eta. Zein arazo, zkontzaena? Bai! Ez daki nageari nola esan ezkondu egin behar du dala eta este biddaia dela eta hamabostegunetako porrak hartu behar ditu dala. Miren, baina la zaineska. Munduko nagusi honena daukaguta. Bai, zuretzat bai, baina nirekin zurekin baino okerragon roldatzen da. Ara ta zergatik izango da ba? Ba, aurre egiten dio dalako, zu baino gehiagotan. Jo, izan ere zuet zaude inez konforme, eh? zu ere oso gutxitan egoten zela konforme, baina beti isili isiligeratzen zara. Denok zu bezain isiliek izango bagina. Vale, vale, nekoa da. Beno, ta zer, gaur esango dio oso edo? Jo. Bada torreta, ea zer nolako aurpegi adekarren? Oh-oh, ez du ematen oso humore datorrenik. da begirazeko Hoi datorren haserra dago da du? Da bai, puf, hobe gaurrez ez badioet esaten. Zukutzi geroako beti eta azkenean no oporrika begiratuko zara. Iso eta segi lanean. nean. I tell my heart.